коли енергійно постукала в двері. «Не гнівайся, Люба», – сказала вона. «А я пішла, і ніхто не міг мене впустити». «Дуже сумно», – буркнула Малові. «Що поробиш, самотня вдова? Та хоч би і не ночуватиш на дворі. І які новини я принесла? Нечупара, чупара, танцмейстер і я з гаулеєм. Пам'ятаєш північну веранду? Як я можу з тобою говорити, коли ти стрибуєш по кімнаті?» Вибач, я говоритому, не дивлячись на тебе. Знаєш, у тебе чарівні очі, Люба. Ну, слухай, ми з Гаулеєм сиділи в лоджі. Вона поруч з танцмейстером. І чули все, що вони казали. Без жодних докорів сумління, особливо Гаулей. Полі, мені вона починає подобатись. Цікаво. І що ж було? Почекай. Ох, як добре знову сісти. Я вже хотіла піти, але лишилась. І от вона... «Слухайте, ви, здається, казали, що закохані в мене». А він підтвердив так, що я його ще дужче зненавиділа. Вона помовчала потім, «Слухайте, містере Бент, чому ви такий брехун?» Я ледь не вигукнула. Він заходився виправдовуватись, видно, досі не сказав їй, що одружений. Я ж казала, вона, здається, справді це пережила. П'ять хвилин докорів, як мати до сина. «У вас є чудова дружина, забагато для такого старого товстуна, як ви, і ви ніколи мені про неї не казали. Ви брехун! Хіба це не прекрасно?» Гаолей аж підскочив, каже, побив би його, а цей бубонів щось безпуття. І тоді Нечупара сказала, «Може, якби ви були вдівцем, я би не встояла. Але як чоловік іншої жінки і батько чарівної дитини, ви для мене просто безбожник». І знов почала. Я кажу вам це, бо ваша дружина сердиться на мене, а я не люблю сваритися з жінками. Ваша дружина мені дуже сподобалась. Як ви провели ці шість тижнів, вам має бути соромно, особливо у вашому віці. А потім, тепер ідіть, я не хочу більше навіть говорити про вас. І залиште мене, я посиджу тут до початку танців. І ця гістота ця виявилась такою? Я ніколи не придивлялась до неї так уважно, як ти. Але все це якось дивно. І що було далі? Танцмейстер розкидався лестощами, жартував, дорікав, вдавався до смішного тону. Я мусила щепати Гаулея, аби втримати його. Вона ж усе відбивала, поки він не втік, проклинаючи себе, мов герой дешевої мелодрами. Огидний був, як ніколи. Я сміялась і, правду кажучи, захопилась тією жінкою, попри її вбрання. А тепер спати. Що ти про це думаєш? Думати був зранку, позіхнула міс Малові. Можливо, вона мала рацію, коли таким жінкам справді вдається сказати правду. Історія, що їй переповіла міс Хауксбі, хоч і прикрашена, загалом відповідала дійсності з якихось тільки їй відомих причин міс Дельвіль відвернулась від пана Бента і тримала його на відстані, поки той не змирився. Ображений, а надто прізвиськом Старий товстун, Бент почав переконувати дружину, ніби весь час піддавався настирливим залицянням міс Дельвіль. Повторюючи це знову і знову, він сам у це повірив, а місіс Бент не могла надивуватись моралі таких жінок. І коли історія почала забуватись, з'явилась міс Водді і підлила олії у вогонь під дозр. Пану Бенту жилося не солодко. За словами тієї ж Водді, дружина постійно дорікала йому. Він виправдовувався, мовляв, його чарівність вимагає великої сили волі, і що не варто було йому одружуватись узагалі. Міс Дельвіль залишалась незворушною, відсунула свій стілець у кінець столу. Навіть коли випадково опинилась поряд із місіс Бенти і заговорила до неї, та лише сухо відрізала. Мені й того, що вона вже зробила, досить. «Небезпечна, підступна жінка», – муркнула міс Водді. Біда була в тому, що всі інші готелі в Сімлі були переповнені. «Полі, ти боїшся дифтериту?» «Боюсь тільки віспи. Дифтерит убиває, але не псує обличчя. А чому, питаєш?» бо дитина бентів захворіла, і весь готель на вухах. Воді зібрала своїх п'ятьох малюків і втекла. Танцмейстер злякався за своє горло. А бідна жінка не знає, що робити, зовсім розгубилась. «Звідки ти це знаєш?» Доктор Хаулен щойно розповів на мелі. «Керівник готелю сварить бентів. Вони його повна безпорадність». «І що ти збираєшся робити?» Оце я й хотіла з тобою порадитись. Як тобі ідея перевести дитину з матір'ю до нас? З однієї умови, жодного стосунку до танцмейстра. Він радий буде залишитись на самоті, політи ангел, їй справді тяжко. Але ти ж її навіть не знаєш, легковажна душа, і хочеш наражатись на небезпеку заради її дитини. Ні, люй, я не ангел. Я зачинюся у своїй кімнаті і триматимусь осторонь. «Але ти роби, як вважаєш, за потрібне. Тільки скажи, навіщо?» Очі міс Хауксбі зволожились. Вона глянула у вікно, потім на подругу. «Не знаю», – просто сказала вона. «Люба, Полі, але треба підготувати кімнати. Сподіваюсь, за місяць я знову з'явлюсь у світському товаристві. І я також. Слава Богу, нарешті висплюсь». На здивування місіс Бент вона з дитиною вже була в новому домі, перш ніж зрозуміла, що сталося. Пан Бент був безмежно вдячний. По-перше, боявся заразитися. По-друге, сподівався на примирення з міс Дельвіль без присутності дружини. А ревноші місіс Бент поступилися страху за дитину. «Ми зможемо давати вам свіже молоко», – сказала міс Хаусбі. «Ми ближче до дому лікаря». І тут ви не будете почуватись, як у таборі ворогів. Де ваша подруга Водді? Здається, вона була вам найближча. Усі від мене відвернулись. З гіркотою відповіла місіс Бенд. Водді втекла першою. Сказала, що я поширюю хворобу, ніби я винна, що маленька Дора дуже мило, сміхнулася міс Хауксбі. Водді сама як хвороба. Я жила з нею через стінку. А ви нам жодного клопоту не завдаєте. Я повісила у хаті простирадла, просочені карболкою. Приємний запах, правда ж? І майте на увазі, я завжди поряд. Моя прислуга теж у вашому розпорядженні. І якщо заплачте, я вам цього не пробачу. Дора повністю поглинула матір. Лікар приходив тричі на день. Дім був просякнутий ліками і дезінфекторами. Міс Малові тримала осторонь, вважаючи, що впустивши в дім хвору дитину, вона вже зробила все, що могла. А от міс Хауксбі була справжньою помічницею лікаря, куди більше, ніж перелякана мати. «Я нічого не тямлю в хворобах», – сказала вона лікареві. «Але скажіть, що треба робити, і я все виконаю». «Не дозволяйте цій нещасній цілувати дитину і взагалі тримайте її подалі». «Я позагалі її відсторонив, та боюсь, вона з'їде з глузду від тривоги, тож розраховую на вас і на прислугу». Міс Хауксбі взяла на себе все. Її очі запали, під ними лягли тіні. Про туалет ході було й думати. А місіс Бенд трималась за неї, мов безпорадна дитина. «Ви врятуєте мою дору, правда ж?» – питала місіс Бенд по двадцять разів на день. І двадцять разів міс Хауксбі з незмінною твердістю відповідала. «А вже ж врятую!» Але дорі не ставало краще. Лікар майже не виходив із дому. «Схоже, справи кепські», – сказав він. «Я ще навідаюсь між третьою і четвертою ранку». «Дякую», – тихо мовила міс Хауксбі. «Я не знаю, що пробила без вас, особливо з цією нещасною матір'ю». Ніч тяглася нестерпно довго. Хауксбі сиділа біля каміна, думаючи про танцювальний вечір у посольстві. Раптом місіс Бент з божевільними очима підбігла до неї. «Прокиньтесь, зробіть щось! Дора помирає!» Тримтячі вона благала. «Вона ж не може померти!» Хауксбі кинулась до ліжка. Дитина задихалась. Мати в розпачі ламала руки. «Що робити? Вона б'ється!» «Я не втримаю її. Чому лікар не попередив, що таке може бути?» «Я... я ніколи не бачила, як помирають діти», – пробурмотіла Хауксбі і знесилена безсонням опустилася на стілець і закрила обличчя руками. Прислуга тим часом спала в кутку. Почувся стукіт трекші, хлюпання дверей внизу, кроки. У кімнату війшла міс Дельвіль. Місіс Бенд металась, клечучи лікаря, а Хауксбі, тремтячи, притискала обличчя до спинки крісла і шепотіла «Дякувати Богові, що в мене ніколи не було дітей». Міс Дельвіль оглянула дитину, схопила місіс Бенд за плечі. «Ляпіс, швидше!» Мати слухняно подала. Дельвіль опустилась навколішки і розтолила дівчинці рота. «Ви вб'єте її! Де лікар?» – закричала місіс Бенд. «Тримайте ляпіс і лампу позаду мене!» твердо кинула Дельвіль і схилилась до дитини. Цей момент прислуга сонно буркнула. «Доктор Сахі приїхав. Ви встигли», – сказала міс Дельвіль. Вона задихалась, я припекла їй горло. «Жодних ознак цього не було. Я підозрював лише загальну слабкість», – пробурмотів лікар і оглянувши дитину, прошепотів. «Ви зробили те...» — На що я сам не наважився без консультації? — Вона помирала, — тяжко видихнула Дельвіль. — Що ще залишалось? — Добре, що я поїхала на вечір. — Уже минуло, — прошепотіла Хауксбі крізь сльози. — Я була безпорадна. — Але чому ви тут? Вона дивилась то на місіс Бент, то на міс Дельвіль. Та, натягуючи брудні рукавички і поправляючи зім'яту сукню, сказала. «Я була на балу. Лікар сказав, що ваша дівчинка дуже хвора. Я пішла рано, двері були відчинені. Я втратила свого хлопчика через цю хворобу півроку тому. Я не можу забути, мені дуже шкода. Вибачте, що я втрутилась». Місіс Бенд тримала лампу біля лікаря. «Гадаю, тепер дитина поза небезпекою», – сказав він. Завдяки вам, міс Дельвіль, я міг не встигнути. Але, повірте, я не мав жодних підстав очікувати такого. Плівка з'явилась раптово. Хтось може мені допомогти? Він мав повне право спитати. Міс Хауксбік кинулась до Дельвіль і обійняла її. Місіс Бент приєдналась. У кімнаті лунали лише схлипування, поцілунки і зітхання. «Вибачте, я зім'яла ваші розкішні троянди», – зойкнула Хауксбі, відриваючи голову від рожевого коленкору і гуми на плечі Дельвіль, і побігла до лікаря. Міс Дельвіль зібрала накидку і мовчки вийшла, витираючи очі тією ж рукавичкою, яку не встигла вдягти. «Я завжди казала, що вона незвичайна жінка», – схлипнула Хауксбі, – і вона це довела. За шість тижнів місіс Бенти з Дорою повернулись у готель. Міс Хауксбі вийшла з країни сліз і зітхань, перестала дорікати собі за слабкість тієї ночі і повернулася до світських справ. І от ніхто не помер. Усе налагодилось, і я поцілувала ту нечу пару Полі. Але, здається, я постарішала. Це помітно на моєму обличчі. Поцілунки такого не залишають. За те, які наслідки мав її раптовий візит. Їй треба поставити пам'ятник. Хоча жоден скульптор не візьметься за такий поділ. А вона вже має нагороду. Танцмейстер пустив чутко, ніби вона врятувала дитину з любові до нього. І всі повірили. Але ж місіс Бент вона найбільше з усіх. З нечупарою вже не розмовляє. Танцмейстер просто янгол, правда? Міс Хауксбі аж почервоніла з люті і пішла в спальню. Двері були відчинені. Полі, долинула остемряви, пам'ятаєш ту товсту американську спадкоємицю, яку витягли з перекинутої рікші? Що вона тоді сказала? Як безглуздо, відповіла малови, таким носовим тоном, як безглуздо. От саме, як безглуздо все це. Що саме? Усе. Дифтерит, місіс Бенте і танцмейстер. Я ридаю в кріслі. Нечупара, мов, з небес. Тема для есе. Хм. Що ти про це думаєш? Не питай. Спи. Текст читав Ярослав Макеєв. Друзі, дякую, що ви були зі мною. Якщо вам сподобалось...